Végtelen háború dúl az univerzumban, láthatatlan erők ádász csatája. 14 milliárd éve zajlik ez a háború. Két flotta a téridő óceánjá. A sötét anyag és a sötét energia csatázik az univerzum irányításáért. Ők alakították az univerzum történelmét, nem most fognak leállni. A múltunkat, a jelenünket és a jövőnket meghatározó láthatatlan erők. A sötét univerzum bábmesterként irányítja az általunk is látható világegyetemet a háttérből. Átvette az irányítást az univerzum felett, és képes elpusztítani azt. Így működik a Világegyetem. Az univerzumot nézve látható anyagból álló csillagködöket, csillagokat és bolygókat látunk. Ez azonban csak egy kis része a kozmosznak. A többi láthatatlan, és ismeretlen. A sötét univerzum. A sötét univerzum egy közkedvelt kifejezés, mert úgy néz ki, hogy a kozmos jelentős része sötét. Ez nem éjjeli sötétség. Sötét, minthogy nem lép reakcióba a fényjel, sötét, minthogy nem értjük a működését. A mindennapjainkban jelenlévő tárgyak, az élőlények, a levegő, a szék, amin most ülünk, a bolygók és a csillagok mind-mind csak az univerzum 5%-át teszik ki. A többi 95% a sötét anyag, a sötét univerzum. A sötét univerzumot két erő alkotja. A sötét anyag és a sötét energia. A sötét anyag és a sötét energia szemben állnak egymással. A sötét anyag pozitív gravitációs energiával bír. Összehúzza az anyagot, míg a sötét energia taszító hatású és szétfeszíti az anyagot. Röviden, a sötét anyag vonzó erejű, a sötét energia taszító erejű. Az idők kezdete óta két erő küzd az univerzum irányításáért. A sötét erő és a sötét energia gigászi csatát vív egymással. A sötét anyag össze akar húzni mindent, a sötét energia pedig szét akar feszíteni mindent. Ez lényegében egy csata, de ki lesz a győztes? Ez a csata 13,8 milliárd évvel ezelőtt kezdődött magával az űsroppanással. A korai univerzum egy elképesztően magas hőmérsékletű, sugárzó gömb volt. Aztán változás történt. Hűlni és tágolni kezdett, és létrejött a látható univerzum és a sötét univerzum. A tudósok szerint mind a sötét anyag, mind a sötét energia az ősrobbanás első pillanataiban alakult ki. A másodperc töredéke alatt alakulhatott ki az ősrobbanást követően, nagyjából egy időben a normál anyaggal. Az általunk ismert normál anyagot létrehozó folyamatok hozták létre a sötét anyagot is. Ezekben az első mikroszekundumokban az univerzum sűrű és forró anyag és energia gömb volt, az érem két oldala. Az anyag energiává alakulhat, míg az energiából anyag jöhet létre. A normál anyag látható részecskéiből atomok, bolygók, csillagok és por lesz. A többi részecske láthatatlan. Ez a sötét anyag. Az egyik legnagyobb csillagászati kérdés, hogy mi lehet ez a sötét anyag? Nem tudjuk. Az elképzelés, hogy láthatatlan anyag legyen odakint, amely másképpen viselkedik, mint a normál anyag, meglehetősen fura. Ám a sötét anyag nyomokat hagy maga után. Olyan ez, mint egy bűnügyi helyszí. Tudjuk, hogy történt valami még akkor is, ha nem ismerjük az elkövetőt. Látjuk a jeleket, a hátrahagyott nyomokat, amelyekből tudjuk, hogy történik valami odakint, csak nem tudjuk, hogy mi okozza. Számos elmélet létezik a sötét anyag miben létét illetően. Lehet normál anyag, amelyet nem látunk, vagy lehet egzotikus anyag, melyet nem fedeztünk még fel. Lehet valamilyen részecske, mint az elektron, vagy a proton, vagy a kvark. Egy olyan speciális részecske, amelyik nem lép kölcsönhatásba a fénynyel. Az egyik legelterjedtebb elmélet szerint a sötét anyagot úgynevezett WIMP, azaz gyengén kölcsönható nehéz elemi részecskék alkotják. A WIMP részecskék nem lépnek erős kölcsönhatásba más anyaggal vagy a fénnyel. de gravitációs vonzóerőt fejtenek ki, ezért az a legvalószínű, hogy ezek azok a sötét anyag részecskék, amelyek az ősrobbanásban keletkeztek. A korai univerzum szokatlanul forró és sűrű volt, tele látható anyaggal és láthatatlan sötét anyaggal. Azonban egy harmadik erő is jelen volt. A sötét energia. A sötét energia az ősrobbanás óta létezik. A sötét energia mindig is jelen volt. A mértékét ugyan nem tudjuk, de elképzelhető, hogy folyamatosan ugyanakkora mennyiségű energia volt jelen. A sötét energiáról nagyon keveset tudunk. Ha megkérdeznénk 10 elméleti fizikust a sötét anyag természetéről, 12 különböző választ kapnánk. Nem tudjuk, mi az a sötét anyag. A sötét anyag csak egy hangzatos név a tudatlanságunk leplezésére. A tudásunk hiányos a kozmosz működését illetően, és a sötét anyag elnevezéssel csak ezt a hiányosságot leplezzük. Egyáltalán nem értjük a működését, ez az igazság. Talán az úgynevezett üres űr adhatja meg a választ a sötét energia kérdésére. Vajon ez lenne a sötét energia forrása? Korábban azt hittük, a világ egyöntetű üresség. Ám jobb, ha valamiféle közegként gondolunk rá. Méghozzá különleges energiát közvetítő közegként. Az űr minden apró térségének van energiája, amit magával a vákummal társítunk. A vákumenergia elmélet szerint a vákum nem üres. Energia van benne. Méghozzá antigravitációs hatású. Talán épp ez a gravitáció ellenható vákumenergia a titokzatos sötét energia. Ezt egyszerűen nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy a vákum energia ugyanaz-e, mint a sötét energia. Ez lehet egy egészen újfajta energia, amely áthatja az egész univerzumot. Ezt próbáljuk most megmérni. A sötét anyag és a sötét energia az óriási hővel járó ősrobbanásban keletkezett. Két eltérő erő, az egyik vonzó, a másik taszító. Az ezt követő 13,8 milliárd évben ez a két erő írta az univerzum történetét. Az univerzum története két szemben álló erő küzdelméről szól. A sötét anyag és a sötét energia. 13,8 milliárd éve küzdenek egymással a kozmosz uralmáért. A sötét anyag és a sötét energia odakint van, és ezek alakították az univerzumot. Az univerzumunk a sötét erők egyensúlyi állapota. A sötét anyag próbál mindent összehúzni, a sötét energia pedig mindent szétfeszíteni. Az ősrobbanást követően a korai univerzum kisméretű volt, és hihetetlenül forró és hihetetlenül sűrű. A dolgok összetartására törekvő sötét anyag elemében volt. Ebben a zárt térben a dolgok szétveszítésére törekvő sötét energia nem tudta kifejteni a hatását. Amikor az alkotó részek ennyire közel voltak egymáshoz, jóval nagyobb volt az anyagsűrűség és a sugárzás, és a sötét energia nem érvényesült. Ez a környezet a normál anyagnak sem kedvezett. A hatalmas forróságon uralkodó erős sugárzás nem engedte, hogy a látható anyag atomokká álljon össze. Ha a normál anyag össze akart állni, ez az energia egyszerűen csak szétválasztotta. A korai univerzumban, amely még jóval kisebb és melegebb és sűrűbb volt, az anyag, a normál anyag próbált összeállni. Csakhogy ez nem sikerülhetett neki, mert a nagymértékű sugárzás egyszerűen kivetette. Mivel nem tudott összeállni, a látható normál anyag vihar formájában szétszúródott a csecsemőkorban lévő univerzumban. Ám ekkora dolgokat összetartó sötét anyag közbeavatkozott. A sötét anyag nem foglalkozik a sugárzással, nem foglalkozik a fényjel, azt csinál, amit akar, és elkezd összeállni. A sugárzás szétfeszíti a normál anyagot, megakadályozva a sűrű térségek kialakulását. Ám a foton áthalad a sötét anyagon, lehetővé téve, hogy összeálljon, sűrű zsebeket alakítva ki. A sötét anyag a gravitációs erő hatására elkezd összeállni, és ez azt jelenti, hogy az anyag elkezd belezuhanni a sötét anyag zsebeibe. Egyre több normál anyag kerül bele, sötét anyag zsebekbe. Azaz, ahol több anyag van, azok a területek nagyobbak lesznek. Ahol kevesebb az anyag, azok jobban kitágulnak. Magyarán az anyag többlettel bíró zsebek egyre több és több anyagot gyűjtenek magukba. A sötét anyagból álló erős gravitációs erővel bíró zsebek egyre több normál anyagrészecskét gyűjtenek be. Fokozatosan kialakulnak a hatalmas hidrogén és hélium gázfelhők. A sötét anyag letette hát a kozmosz alapköveit. Ez talán sötét erő, de igen kreatív. 180 millió évvel az ősrobbanás után következhet a sötét anyag építkezési folyamatának következő lépése: a csillagok megteremtése. Tudjuk, hogy a korai univerzumban az idő hajnalán a csillagok a saját gravitációs erejüktől összeomló gázfelhőkből keletkeztek. Csak hogy van egy kis bökkenő. A korai univerzum hidrogénfelhői nem tudnak összeomlani. Ha pedig nincs összeomlás, nem keletkezik csillag. A korai univerzumban hatalmas a nyomás, és ez a nyomás megakadályozza az összeomlást. A sötét anyagra ez nem hat, ezért az képes létrehozni csillagképződéshez alkalmas területeket. Tehát a sötét anyag szolgáltatja a megoldást. Nagyobb gravitációs erejű területeket hoz létre, odavonza a hidrogéngázt, mint sűrűbbé téve a gázfelhőket, míg nem előállnak az összeomláshoz szükséges viszonyok, és megkezdődik a csillagképződés. Amikor a sötét anyag gravitációs ereje legyőzi a gázfelhőben uralkodó magas nyomást, akkor következik be az összeomlás, és alakul át csillaggá. Amikor a gáz lehűl, már belezuhanhat a sötét anyag által létrehozott zsebekbe, melyek olyanok, mintha csillagneveldék lennének, és felgyorsul a csillagképződés folyamata. A sötét anyag szolgáltatta a hidrogén számára kellő mértékű gravitációs erőt ahhoz, hogy létrejöjjenek az első csillagok melyek az első galaxisok magvai. A sötét anyag az, amely a korai univerzumban összeállt, majd tovább növekedett. Az univerzum látható elemei, amelyekről azt gondoljuk, hogy maga az univerzum, a csillagok és a galaxisok csak a féle mellékszereplők. A struktúra képző sötét anyag nélkül egyszerűen nem lett volna elég idő a korai univerzumban a galaxisok kialakulásához, ami azt jelenti, hogy mi mindannyian a sötét anyagnak köszönhetjük a létezésünket. A sötét anyag ekkor még merészebb vállalkozásba kezd. Megalkotja magát az univerzumot. Megépíti a létező legnagyobb építményt, a kozmikus hálót. A korai univerzumban lényegében csak a sötét anyagnak és a normál anyagnak volt jelentősége. A mindent összetartó sötét anyag kezében van a gyeplő. A mindent szétválasztani igyek fő, sötét energia a másodhegedűs. Ez a küzdelem 14 milliárd éve tart, és a sötét energia szerencsére beragadta rajtnál. A sötét anyag azonban annál serényebben építi az univerzumot. Nem csupán az első csillagok képződését indítja el, de belevág egy minden eddiginél nagyobb vállalkozásba. A kozmikus háló kiépítésébe. Itt ez a hatalmas szálakból álló szerkezet, amelyek mentén a galaxisok formálódnak. Ezt nevezzük kozmikus hálónak. És egészen a korai univerzumig visszatudjuk követni ennek a hálónak a keletkezését. A kozmikus mikrohullámú háttérben kirajzolódik a kozmikus építkezés tervrajza. Ez egy csecsemőkori felvétel az univerzumról. A kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás tele van információval. Ad nekünk egy kiindulási képet arról, hogy milyen volt az anyageloszlás még az első galaxis kialakulása előtt. A színek a hőmérsékleti eltéréseket jelölik a korai univerzumban. A vörös szín enyhén melegebb, a kék szín enyhén hidegebb területeket jelöl. A kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás térképe lényegében a korai univerzum meleg és hideg pontjainak a térképe. Ebből pedig következtetni lehet az anyageloszlásra. A melegebb területeken kevesebb az anyag. Ezek lesznek a galaxisok közötti üres területek, ahol a sötét energia a legerősebb. A melegebb területeken nagy sűrűségben van jelen a sötét és látható anyag. A sűrű területeken alakulnak ki a galaxisok és a galaxis klaszterek. De hogyan jutott el a kozmosz a kozmikus háttértől eddig a galaktikus struktúráig? Az astrofizika egyik legnagyobb kérdése, hogy miként juthattunk el egy olyan csupasz valamitől, mint a kozmikus mikrohullámú háttér, az anyagból álló keszekusz a hálóig, amely az egész univerzumot átszöve. Ez a struktúra olyan hatalmas, hogy a korai univerzumban nem lehetett elég idő arra, hogy kizárólag az anyag gravitációs ereje hozza létre. Sötét anyag kellett hozzá. A sötét anyagból szálak alakultak ki, és amikor az univerzum eléggé lehűlt, akkor a normál anyag elkezdett efelé a sötét anyag. Tette gravitációs vonzó erő felé áramolni. Ez volt a váz, amelyre a hatalmas struktúra épült. A sötét anyagból álló szálak összekapcsolódnak, egyre nagyobb mennyiségű hidrogéngázt vonzva magához. A fonalak csomópontjainál, ahol a gravitációs erő a legerősebb, sűrű gázfelhők alakulnak ki. Lassan, de biztosan egy ismerős alakzat kezd kirajzolódni. Reggel menjünk ki a szabadba, és keressünk egy harmadcseppekkel borított pókhálót, valami olyasmi történt az univerzummal. Csak ebben az esetben a pókháló a sötét anyagból álló struktúra. A hálón megülő harmadcseppek pedig a sötét háló köré gyűlő, normál anyag. A sötét anyagnak az univerzum fő sikerült megalkotnia a kozmikus hálót. Ez lesz az egész univerzum váza. A sötét anyag rajzolja és mintázza meg az univerzumot. A sötét anyag nélkül ma nem volnánk itt. Nehéz elképzelni, hogy a sötét anyag nélkül hogyan alakulhattak volna ki struktúrák az univerzumban. A galaxisok, majd a galaxis klaszterek a szálak kereszteződéseinél alakulnak ki. Lassan, de biztosan az univerzum alakot ölt. Ha kozmikus léptékben nézzük ezt a struktúrát, akkor egy szivacsot látunk, lyukakat látunk galaxisokkal a peremén. Ez az a struktúra, amelyet a sötét anyag hozott létre a korai univerzumban. A sötét anyag biztosította a kezdeti struktúrák kialakulásához szükséges gravitációs erőt, hogy aztán kialakulhassanak a galaxisok. Nélkülük pedig, Nincsenek csillagok, se bolygók, és mi sem volnánk. A sötét anyag 9 milliárd éven keresztül felügyeli az univerzum kialakulását. A háború ezen szakaszában egyértelműen ez az építő erő a győztes. Ebben az időszakban a sötét anyag a nyerő. Galaxisok jönnek létre, a galaxis klaszterek tovább növekednek. Csak hogy a sötét anyag sikere egyben előrevetíti a bukását is. Miközben a kozmikus háló egyre bonyolultabb struktúrává fejlődik, kozmikus lyukak jönnek létre a szálak között. A kozmikus lyukak azért jönnek létre, mert az egyéb sűrűbb területek gravitációs ereje elvonza onnan az anyagot. Éppen ezért az univerzum sűrű területei még több anyagot építenek magukba a ritkább területek kárára, melyek helyén végül lyukak keletkeznek. Ezekben a lyukakban ott túlálkodik a sötét energia. Az idők hajnala óta erre a lehetőségre várt, és most készen áll a támadásra, amelyel meghódíthatja az univerzumot. Kezdetben a sötét anyag uralt mindent. Ő volt a nagy testvér, aki odé penderíti a kisebbet. Hosszú távon azonban a sötét energia legyőzi a sötét anyagot, felborítva az erőviszonyokat. Korábban azt hittük, hogy az univerzum sorsa a sötét anyagom múlik, ám most úgy tűnik, hogy nem erről van szó. Az univerzum sorsa teljes egészében a sötét energiám múlik. A sötét anyag hosszú uralkodása talán a végéhez közeledik. A sötét energia, a nagy pusztító átveszi az irányítást. És ennek az erőnek egyetlen célja van szétszakítani az univerzumot. Háború zajlik az univerzumban a kérlelhetetlen sötét erők között. Az első 9 milliárd évben a sötét energia háttérbe szorult. Az irányítás a sötét anyag kezében volt. Amikor létrejött az univerzum az ősrobbanásban, a sötét energia nem játszott szerepet, jelentéktelen tényező volt. Ám az ősrobbanás óta eltelt, 14 milliárd évben egyszer csak megfordultak a szerepek. A sötét energia vált a meghatározó erővé, és a kérdés csak az, hogy mikor. A választ a 20. század végén kaptuk meg. Ez egy nagyon fontos áttörés. 1999-ben a tudósok megmérik az univerzum tágulását. Az eredmény mindenkit megdöbbent. Arra számítottak, hogy a tágulás mértéke csökken, ám kiderült, hogy nő, és az évek múlásával egyre csak gyorsul. Az adatok szerint az első 9 milliárd évben a tágulás lelassult, ám az elmúlt 5 milliárd évben növekvő ütemben gyorsul. Alex Filipenko is a felfedezést jegyző tudományos csapat tagja volt. Teljesen letöbbentünk. Az univerzumnak nem így kellene viselkednie. Először arra gyanakodtunk, hogy valami nem stimmel a vizsgálattal vagy az adatokkal. Sokáig nem akartam elhinni. Amikor kijöttek az adatokkal, azt mondtam, ezt nem hiszem el, ez lehetetlen. Csak hogy ott vannak az adatok, és azok nem hazudnak. Ez legalább annyira döbbenetes, mintha itt most elengednénk egy havicsot, és felrepülne. 5 milliárd évvel ezelőtt a galaxisok gyorsabban kezdtek távolodni egymástól, mint korábban. A nagy kérdés az, hogy miért? Mi okozhatja egy valami biztos? Extra energiát kell nyerni hozzá valahonnan. Az első számú jelölt, hogy mi szolgáltathatja ezt a plusz energiát, egy gravitációval ellentétesen ható erő, amely szét akar feszíteni maga körül mindent. A csillagászok ezt hívják sötét energiának. Ez egy titokzatos, taszító erő. A létezéséről tudunk, csak éppen nem tudjuk, hogy mi ez. A fizikusok még vitatkoznak a sötét energia miben létén, ám abban egyetértenek, hogy hol fejti ki a hatását leginkább. A kozmikus lyukak a világegyetem legnagyobb képződményei. Ezek hatalmas, teljesen üres buborékok, melyek átmérője több tízmillió fényév. A kozmikus lyukak a világegyetem 90%-át teszik ki, ám csak az anyag 10%-át tartalmazzák. Ez a legmegfelelőbb hely a sötét energia számára. Ezek a lyukak csordultik teltek sötét energiával. A sötét energia akkor teszi le a névjegyét az univerzumban, amikor kialakulnak az első kozmikus lyukak. A sötét energia hatását az egész univerzumban érzékelhetjük. Ám a sötét energia a kozmikus lyukakban. Az univerzum jellemzően üres régióiban a legerősebb. A sötét energia a mindent szétfeszítő taszító erő, amely a gyenge gravitációjú lyukakat kedveli. Ezeken a területeken sokkal kevesebb a sötét anyag, és mivel itt kisebb a sűrűség, a sötét energia felhalmozódhat, és kitágíthatja a kozmikus lyukakat. Az univerzum gyorsuló tágulása az ezeken a területeken működő sötét energiának köszönhető. A sötét energia mindent szétfeszít, ami az útjába kerül, a kozmikus hálót is beleértve. A normál anyag és a sötét anyag is az útjában van, ezért azokat kilöki az univerzumba. Lassan, de biztosan megváltozik a sötét anyag és a sötét energia között fennálló egyensúlyi helyzet. Képzeljünk el egy nagy úszómedencét egy tócsával az alján, amelyben van egy löket viszki. Ez esetben van egy adag erős viszkink. Ekkor azonban vizet engedünk a medencébe, ám nem adunk hozzá viszkit, ami így elkezd felhígulni, és a végén lesz egy teli medencénk egyetlen feles viszkivel. Ez már nem olyan erős ital, ez lényegében már csak egy vízzel teli medence. Ugyanez a helyzet a sötét energiával is. Kezdetben egyenlő arányban van a kettő, ám idővel a sötét energia akkora túlsúlyba kerül, mintha a sötét anyagot sem volna. A sötét energia megállíthatatlanul terjeszkedik, mint több erőd gyűjtve a temérdek kozmikusjukból. A sötét energia valójában gyenge. Egy köbcentiméterre vonatkoztatva kevés sötét energia vesz részt a taszító folyamatban. Csak hogy az univerzum hatalmas, és ebben a tágtérben ezek az apró mennyiségek szépen összeadódnak. És ha már az univerzum szintjén nézzük, akkor a sötét energia az uralkodó. Csak hogy ez nagyon sokáig tartott. Az ősrobbanást követő 9 milliárd évben a sötét anyag uralkodott. Majd 5 milliárd évvel ezelőtt a sötét energia elkezdi átvenni az uralmat. Felgyorsítja az univerzum és a kozmikus lyukak tágulását. Minél nagyobb lesz az űr, annál több lesz benne a sötét energia, hisz nagyobb a tér. Úgy tűnik, önmagát erősíti az űr tágításával. A sötét energia alattomos módon terjeszkedik. Kitágítja az univerzumot a kétszeresére, amitől kétszer annyi sötét energia lesz. A sötét energia képtelen leállni, folyamatosan tágítja a kozmikus lyukak üres terét. Miközben az univerzum a sötét energia miatt tágul, egyre több energia keletkezik. A sötét energia a sötét anyag fölé kerekedik. Mindig is jelen volt, csak most túlsúlyba került a többi tényezőhöz képest. És úgy tűnik, ez az energia elegendő az univerzum tágulásához. Ez a tágulás gyorsul, az univerzum pedig egyre nagyobb és nagyobb, ami a taszító erejű sötét energiának köszönhető. Ez pedig borzalmas hír lehet az univerzum számára. Ha valóban ez a helyzet, akkor a sötét energia elpusztíthatja az egész univerzumot. Idővel olyan erős lesz, hogy lényegében széttépi a téridő szövetét. A sötét anyag és a sötét energia 13,8 milliárd éve harcol egymással. Az első 9 milliárd évben a sötét anyag kerekedik felül és pozitív gravitációs hatást fejt ki. Csak hogy a folyamatos vonzásnak van egy elkerülhetetlen következménye. Ha az univerzumot teljes egészében az anyag uralná, akkor a tágulás lelassulna, majd megállna. Sőt, a visszájára fordulna és létrejönne egy kisméretű és sűrű állapot, ahonnan kiindultunk. Ezt nevezzük Nagy Recsnek. A Nagy Recs alkalmával a gravitációs erő szétzilálna az univerzumot. Összerántaná a galaxisokat, a csillagok és bolygók összeütköznének az univerzum szupersűrű anyag és energia tűzviharában roppanna össze. De ez talán nem következik be. A tudósok elvetették a nagy recs elméletet. Ezzel nem kell számolnunk, mert az univerzum tele van sötét energiával. És ez a sötét energia valami egészen mást okoz, aminek az univerzum nem igazán örül. Felgyorsítja az univerzum tágulását. Minél nagyobb mértékű ez a sötét energia, annál jobban szolgálja a tágulást. A sötét energia olyan, mint a benzinadalék, amitől az autó nem csupán suhan, hanem száguld az országúton. Pontosan ez történik a mi univerzumunkkal is. Ha ez a helytálló, akkor a következő néhány milliárd évben folytatódik ez a felgyorsult tágulás. A sötét energia taszító ereje legyőzhetetlenné válik, amelynek súlyos következményei lehetnek. Három végső pusztító fegyverről tudok. Az egyik... Galactus, a másik, Thanos, az összes végtelen kővel a birtokában, de ők kitalált lények. Az egyetlen valódi ellenség a sötét energia. Ez az igazi univerzum pusztító eszköz. Könnyen lehet, hogy az univerzumnak végül nagy árat kell fizetnie, a sötét energia okozta tágulásért. Ha ez a végtelenségig folytatódik, akkor nagyon egyszerű jövő vár az univerzumra. Ha tovább tágul, gyorsuló ütemben, és minden eltávolodik egymástól, akkor az univerzum kiürül. Nem marad más, mint hideg, sivár, kietlen űr örökre. A sötét energia végül legyőzi a sötét anyagot, de az eredmény nem lesz üdvözítő. Ez a jövőbeni univerzum fagyos, sötét és üres lesz. Annyira hideg lenne, hogy lényegében nem történhetne benne semmi. Ez a nagy fagy, egyre hidegebb, és egyre sötétebb. Mindenki hújna. Ami egy robbanással kezdődött, az egy szemhúnyással érne véget. A sötét energia végez az univerzummal. Az univerzum élete a nagy kihűréssel ér véget. A galaxisok olyan messze kerülnek egymástól, hogy már csak távoli szigetek a sötétség tengerében. Majd fokozatosan a galaxisok is meghalnak. Leáll a csillagképződés folyamata, és az univerzum eltűnik. De az is lehet, hogy nem. Egy jóval erőszakosabb forgatókönyv is létezik. Ennek alapján a sötét energia csak erősödik és erősödik. Elképzelhető, hogy a sötét energia ereje megsokszorozódik, ahogy az univerzum tágul. Ezt a jelenséget fantom sötét energiának nevezzük. A fantom energia a felturbózott sötét energia. Ez az erő irányíthatatlanul növekszik a kozmikus lyukakban, szétszaggatva az univerzum struktúráját. Ezt nevezzük a nagy szétszakadásnak. A sötét energia önmagában véve is különös jelenség, ám képzeljük csak el, hogy az idő előre haladtával egyre több lesz belőle. Ezt nevezzük fantomenergiának. Ez pedig mindent szétszaggatna, még a fekete lyukakat is. Széttépné a galaxisokat, és szétszaggatná a csillagrendszereket. Széttépné az embereket, az atomokat, sőt, még az atommagokat is. Végül maga az űr is ketté hasad. Az univerzum, ahogy mi ismerjük, megszűnne létezni, ám a nagy szétszakadás talán nem vetne véget mindennek. Nem lenne normál anyag, és nem lenne sötét anyag. És miután már nem maradna mit meghódítani, a sötét energia talán teremtő munkába kezdene. Ha a fantom energia miatt bekövetkezik ez a teljesen üres állapot, akkor a feje állítható az univerzum, és újra összeomolhat, és több pattanás követheti egymást. Ezt nevezzük fantom visszapattanásnak. A fantom visszapattanás következményeként a kiürült univerzumban maradt összes energia összeomlik. Folyamatosan nő a hőmérséklet és a sűrűség, és ez a tüzes pokol végül létrehoz egy újabb ősrobbanást. És ez így ismétlődne. A taszító és pusztító erejű sötét energia hozza létre a kozmikus körforgáshoz szükséges erőt. Az univerzum vége egy új ciklust eredményez, amely egy újabb ősrobbanással veszi kezdetét. Szóval ideális esetben a sötét energia elpusztítja a világegyetemet, ám létrehoz egy újat. A sötét energia titokzatos, a sötét energia ismeretlen, a sötét energia azt csinál, amit akar. Talán elillan. talán bomlás következik be, és új anyaggá és sugárzássá alakul. De az is lehet, hogy tovább erősödik. Nem tudjuk. Jelenleg úgy gondoljuk, hogy az univerzum sorsa a sötét energia kezében van. Ám nincs kézzel fogható bizonyíték. Mi van, ha tévedünk? Mi van, ha a sötét univerzum nem is létezik? Az univerzum múltjáról, jelenéről és jövőjéről szerzett ismereteink jelentős részét két láthatatlan erőműködésére alapozzuk. A sötét anyagéra és a sötét energiáéra. De mindez csak spekuláció. A sötét anyag és a sötét energia talán nem is létezik. Talán nincs új anyag az univerzumban. Bármi lehetséges. Talán nincs is sötét energia, és a világegyetem valami más miatt tágul. Lehet, hogy tévedünk a sötét anyaggal és a sötét energiával kapcsolatban. Talán nem is léteznek. Holnap talán kiderül, hogy végig rossz úton jártunk. Rengeteg a bizonytalanság, de adjunk hozzá még egyet. Amikor válaszokat keresünk, talán rossz helyen keresgélünk. Egy másik elképzelés szerint léteznek más univerzumok, amelyek vonzóerőt fejtenek ki a mi univerzumunkra. Ez is magyarázat lehet, ám korunk elméleti fizikusai és asztrofizikusai szerint a sötét energia létezik, mert ez a legegyszerűbb magyarázat az összes elmélet közül. Senki sem tudja, hogy miből áll a sötét energia, és a válasz talán a múltban keresendő. A sötét energiával kapcsolatos legjobb teória egyben a legegyszerűbb és a legrégebbi. Ez pedig az, hogy ez egy kozmológiai állandó. Albert Einstein 1917-ben állt elő a kozmológiai állandóval. Azt mondta, hogy az űrnek megvan a saját energiája, amely befolyásolja az univerzum tágulását. Amikor Edwin Hubble bebizonyította, hogy az univerzum tágol, Einstein azt hitte, a kozmológiai állandó élete legnagyobb baklövése. De a tágulás gyorsulására vonatkozó megfigyelések azt bizonyítják, hogy Einsteinnek végig igaza volt. Ott tartunk, hogy újra bevezettük ezt az elméletet. Szóval Einstein legnagyobb baklövése lehet, a legnagyobb vívmánya. De ahhoz, hogy megérthessük a sötét univerzum működését, talán újra kell értelmeznünk mindazt, amit a gravitációról tudunk. Ha érteni akarjuk a sötét anyag és energia működését, akkor szembe kell néznünk azzal, hogy talán tévesek a gravitációval kapcsolatos tételeink, hogy az általános relativitás nem teljesen helyes. Einstein általános relativitás elmélete megmagyarázza a gravitáció működését, hogy hogyan keringenek a csillagok a galaxisban, és hogyan keringenek a bolygók a csillagok körül. Néhányan azt kutatják, hogy az elméletmódosítása segíthete megérteni a sötét univerzum működését. Nem kell szükségszerűen hinni a sötét anyag létezésében, csak azt kell megérteni, hogy van valami a mély űrben, ami úgy viselkedik, mint a sötét anyag. Magyarán, a gravitációs elmélet módosításával leutánozhatjuk a sötét anyag működését. Csak hogy Einstein gravitációs elméleteinek módosítása óriási kihívás. Einstein egyenletei erősen állnak a lábukon. Ezekkel nem lehet büntetlenül játszadozni. Az elméleti fizikusok évtizedek óta kísérletezgetnek Einstein egyenleteivel, Hát, ha a magyarázatot adhatnak a sötét anyagra és a sötét energiára, vagy elfelejthetik azokat. Eddig még senki sem járt sikerrel. A sötét univerzum tartja magát. A megfigyelések tudatában jelenleg az a legkézenfekvőbb döntés, hogy a sötét anyag létezik. Ott van kint, mint a sötét energia. Hiszem, hogy a sötét energia létezik. Szerintem a sötét energia létezik, ám gyakran a riadok fel hajnali háromkor a fejemet fogva, hogy rossz elmélet mellett tettük le a voksunkat, és pár száz év múlva majd jót röhögnek rajtunk. Egyelőre azonban úgy véljük, hogy a sötét anyag és a sötét energiaharca formálta ilyenné az univerzumot. A múltban a sötét anyag diktálta az ütemet, megteremtve a galaxisokat, a csillagokat és a bolygókat. A jövőt azonban a sötét energia határozza meg, vélhetően szétszakítva az univerzumot. Csak mert nem érzékeljük a sötét anyagot és a sötét energiát, még nem jelenti azt, hogy nem határozzák meg alapjaiban az univerzum fejlődését. A sötét univerzum a kezdetektől jelen volt formálva az univerzumot, megteremtve az ahhoz szükséges feltételeket, hogy most itt lehessünk. Ráadásul rátelepszik az univerzumra, és jó eséllyel elpusztítja azt. Az univerzumunkat talán valóban a sötét anyag és a sötét energia harca határozta meg. Ám kettőjük csatájából született meg minden, amiért ma hálásak lehetünk. A sötét anyag kifejezés azt sugalja, hogy ez valami rossz, hogy káros a számunkra. Nagyon úgy tűnik, hogy a sötét anyag a barátunk. Ha nem volna sötét anyag, most nem lehetnénk. Így. Ironikus sötét univerzumnak hívni, hisz most kezdünk fényderíteni arra, miként keletkezett az univerzum. Nem lennénk most itt a sötét univerzum nélkül, egyáltalán nem sötét. Fényderít a saját létezésünkre.